Добрата демонка Имало едно време, едно село, в което живеел майстор на играчки на име Хандърс, заедно с жена си и сина си. Хандърс ставал рано сутрин, събирал глина и прекарвал утрото в майсторене на всевъзможни играчки. Лъвове, коне, каручки, Крале, ангели и принцеси. Оставял ги в работилницата си, за да ги боядиса и да изсъхнат, взимал вече готовите и отивал в близките села да ги продава. Жена му се грижала да му приготви закуска и обяд. Хандърс много обичал храната, а жена му готвела много вкусно. Всеки ден той ходил до четири различни села. Обядът ти е готов. Ммм! Оха, е толкова апетитно, че ми си иска да изям всичко още сега. Ти наистина си най-добрата готвачка в света. <ръква> Тръгвай, че ще закъснееш. Да, наистина трябва да тръгвам. Ще се видим до вечера. Довиждане, татко. До скоро. Приятно прекарване в училище. За да стигне до някой от близките села Хандърс, често трябвало да прекосява една гора. Той обичал да сяда в гората под сянката на дърветата и да хапва обяда си под звуците на чороликащите птици и ромолящата река. Това бил ежедневният му малък пикник. Един ден, когато седнал да се храни, минала една демонка. Ммм, каква е тази апетитна миризма! Нещо за хапване ли е? Оха е толкова приятно! Сигурно на вкус е още по-хубаво! Трябва да го опитам! На другия ден, демонката изчакала Хандърс да дойде и, щом го видяла в далечината, се преобразила в младо момиче, което изглеждало заспало под дървото, хандър сдушал и я видял. Какво прави една жена на сред гората? А, здравейте, господине! Коя си ти? И какво правиш насред гора като тази? Казвам се Дона и съм от съседно село. Пътувам, за да си търся работа но се загубих. Знаеш ли къде е селото Ривър Дейл? А, това е моето село. За някой конкретен човек ли ще работиш? Не, просто ми трябва работа. Мога да гледам добитък, да работя на полето, да чистя къщи. Единственото, което не умея, е да готвя. Жена ми има нужда някой да й помага в къщи. Какво ще кажеш да работиш в нашата къща? Разбира се. Защо не? Тогава е ласмен. Така Хандърс завел демонката в собствената си къща. Жена му много се зарадвала, че някой ще й помага. Демонката се оказала отлична работничка. Чистала къщата, грижала се за животните, поддържала чудесно градината. И скоро станала като член на семейството. Тя обожавала ястията, които готвела жената на Хандърс. Госпожо Хандърс, Вие сте най-добрата готвачка в целия свят. А, и аз това и казвам. Никога не съм яла нещо подобно за всичките си хиляда години в гората. Хиляда години в гората? А, а, а... Съжалявам, само се шегувах. <съправо> <съправо> Един ден? Какво има, Хари? Дон, виж, бухалката ми е изчупена. Ако татко беше тук, щеше ще да я поправи. Дай ми я, аз ще я поправя. <съправо> Как го направи? Ам, магия. Вещерство. Какво? Само се ще губам, Хари. Жената на Хандърс видяла и чула всичко. Нещо вътре в нея трепнало и тя се оплашила. Същата вечер казала на мъжа си. Има нещо странно в Дона. Защо? Не е ли полезна? Според мен даже прекалено полезна. Просто мислиш твърде много. Дона, ще ми донесеш ли топката? Разбира се! Видя ли това? Тя не е човешко същество. Тя е вещица! Може да е опасна за селото. Хандерс, Хандерс, излез! Какво има, приятелю? Хандерс, трябва да се отървеш от нея. Веднага! Но, то! сега тя е част от семейството. Тя е наша приятелка. Донесе ми топката и прави толкова много за нас. Винаги ни е помагала, майко. Тя е вещица. Никога не може да ви е приятелка, Хари. Трябва да се събеда Трябва да се събеда на Селяните донесли факли, за да прогонят демонката, но изведнъж огънят на една от тях подпалил колибата на един човек, а синът му бил вътре. Тако, помощ! Синът ми! Бързо, донесете вода! Чакайте! Ти спаси детето ми! Джон! Сина мой! Добре ли си? Тя ме спаси, мамо! Ти спаси сина ми от огъня! Благодаря ти от сърце! Виждаш ли, казах ти, Дона не е враг. Тя е част от семейството, наша приятелка. Извинявай, Дона. Много съжаляваме. Видяхме как използваш силите и си помислихме, че ще ни нараниш. Не, вината не е ваша. Аз съм тази, която излъга и дойде тук. Истината е, че когато видях мъжът ти да се наслаждава на вкусната ви храна, ме обзе желание и аз да я опитам. Затова приех тази форма и дойдох тук. Не биваше да ви лъжа. Съжалявам. Ти си прекрасна готвачка, госпожо Хандърс но мисля, че сега е време да тръгвам. Не си тръгвай, Дона. Мястото ми е в гората, Хари, но можеш да идваш да ме виждаш винаги. Запомнете, ако искате хората да ви вярват, трябва да сте честни. И винаги съдете хората по действията, а не по външния им вид. Ако са добри, няма значение дали са хора или са демони и към коя раса същества принадлежат.